Du tror jag ler alltså. Jag, jag vet inte hur stor skymf jag ska se det är som. För det, det, det är långt ifrån ett leende på mina läppar idag. Men ja, det, det, det är härligt att du, du ser mig som en glad figur i alla fall. Det uppskattar jag. Men ja, som sagt, ja, jag, jag är måttligt road idag. Men hur har du det? Har, har du kunnat tänja lite på, på smilbanden inför det här avsnittet? Ja, jag har försökt vara så entusiastisk jag kan. Jag har försökt vara så glad jag kan. Jag har försökt att vara så positiv jag kan. Sen har resultaten varit varierande kan man säga. Men ja, om man kan vända det upp och ner och det fortfarande ser ut som ett leende så kanske man kan få det att räkna som ett leende. Jag vet inte, det... Det, det, det, det har varit en speciell upplevelse till den här veckan måste vi ju säga. En, en upplevelse som vi har jag, kanske inte sett fram emot men åtminstone kunnat se skymtas i horisonten. Och vi har bävat lite för det men nu var det äntligen dags att eh, konfrontera det och resultatet är mm, intressant. Mm, nej... Det, det är det inte och eh, kanske inte en så, eh, så, så väldigt eh, annorlunda eller speciell film heller skulle jag vilja säga. Vi, vi har sett på en Sony-film och, och de ser ut så här helt enkelt. Eh, det må kanske vara lite mer i det extremare fallet. När det gäller Sony-filmer, det här men eh, jag, jag kände igen formeln. Jag, jag var välbevisst om vad jag skulle ge mig in på bara på grund av, eh, av loggan som visade sig innan filmen började. Och, eh, jag jag, jag blir ju inte direkt motbevisad utan de, de kör fortfarande sitt race, samma upplägg och eh, samma hänsynslösa syn på, på filmmakandet. och jag borde vara väldigt, väldigt förbannad tror jag efter den här filmen men eh, jag, jag tror att jag har gett upp på det här bolaget vid det här laget. För nu, nu sitter man bara tyst och, och suckar mest istället. Så vad du menar är att dina känslor har förvandlats till en mäh? Mm. Men det är ju ganska passande med tanke på filmen också, Host hos, hakel, men jag, jag, jag förstår vad du menar, därför Sony som produktionsbolag eller filmbolag eller vad man nu vill kalla det, det, det är en annorlunda upplevelse. Alltså, det har ju slunkit igenom ett par bra filmer, det har det ju, men de är undantagen. Sony som filmbolag är allt som är fel med Hollywood. Så är det bara. Det är kanske hårt att säga men det, det är sant för de, de, har, de har en tendens att följa trender men kanske två år efter att trenden har dött så ingen bryr sig längre. De är extrema i sitt sätt att skriva historier på så sätt att det är, det är platt, det är livlöst, de har försökt att slänga in one-liners som inte har någonting. Ja, egentligen att komma med. Och så har vi produktplaceringarna. De här evinnerliga produktplaceringarna. Alltså jag har, skulle jag vilja säga, ett väldigt öppet sinne när det gäller produktplacering. Därför att vi lever i en värld med vissa typer av produkter och färger och former. Och att se dem i en film behöver inte betyda någonting annat än att filmen försöker på något sätt reflektera verkligheten. Men när det mer känns som att de har lagt tid på att göra en reklamfilm för någonting än en film där det bara råkar finnas en viss läskedryck, en viss kamera, en viss mobiltelefon, en viss dit eller dat, då blir det bara så fel och... Filmen vi har tittat på idag, den hade lätt kunnat byta namn till Produktplacering The Movie. Mm, ja, utan tvekan alltså. Men alltså, ska man försvara filmen lite grann så har ju eh, den här filmen ett upplägg som gör att den placeras i en värld där eh, de produktplaceringar som dyker upp ändå känns... Någorlunda vettiga. Det är ju eh, företag och, och loggor som, som finns i den här typen av miljöer. Så eh, där kan man ju inte direkt fela filmen, men å andra sidan. Eh, när de tänkte på det så uh, körde Sony igång på allvar och tänkte oh, då har vi verkligen vår chans här och så har de pressat in precis allt de har kunnat här för mm. att uh, få sig en liten extra hacka och ja, bara gå helt bananer på det här med, med, med logotyper reklam och, och allting sådant och uh, genast så, så försvann uh, uh, min, min förlåtsamhet här och då blir man väldigt ja, ilsken speciellt med tanke på att det här är ändå en film som riktar sig åt den yngre publiken som kanske inte är så, så vana vid det här med, med produktplaceringar, kan stå emot det på samma sätt utan är mer eh, lätt påverkade när det gäller reklam som, som riktas till dem på ett eller annat sätt så allting känns så, så sliskigt och, och smutsigt här och det var väl det jag gick igång på mest när jag såg den här filmen. Och jag hade en känsla av att du skulle gå igång på det för jag var chockerad över hur mycket jag gick igång på det. Alltså precis som du säger, många av de här produkterna känns ganska naturligt att de existerar. I den här världen, i det här konceptet. Men skillnaden är, finns de där eller pressas de upp i ansiktet på en? Och det är snarare pressandet som, som händer här. Och det är det som är så är vinnerligt irriterande. För mm. att det finns saker som de springer förbi kanske gör en kommentar om och liknande. Vet du vad? Det kan vara kul. Det kan vara käckt. Det kan vara någon form av samhällssatir eller en kommentar om ungdomen idag och så vidare och så vidare. Där finns möjligheter där. Men mm. det är snarare som att de har försökt trycka in så mycket som möjligt och lyfta fram det på bästa möjliga sätt som möjligt. Och det blir... Det blir som du säger, det blir sliskigt och smutsigt väldigt fåt. Och med tanke på att den här riktar sig till barnfamiljer så, så eh, blir det ju någonting där som är lite oroväckande. Det kan jag ju inte förneka. Men för all del, det... Det, det är någonting som vi får acceptera när det är en Sony-film. Så, så är det bara. Ger vi oss in i den så kan vi inte gnälla över att vi hittar det som Sony placerar i filmer. Det är ju det är lite som att klaga på att vatten är vått. Ja eller hur så det, det bara hör till nu för tiden så man har lärt sig att acceptera det. Så antingen så ser man på en Sony-film och blir överröst med, med reklam. Eller så tar man och lägger Sony-filmerna åt sidan och ser på något vettigare istället. Så det är ett aktivt val man får göra här helt enkelt. Men när du pratar... Om att de, de kunde göra det på smartare sätt med produktbaseringar och, och, och göra en, en liten grej och göra lite samhällskritik också eh, med, med sina eh, reklambitar här så, så hade de ju faktiskt... Eh, Ent sådant kort segment i den här filmen när de som hastighast presenterade Facebook appen och gjorde en snabb grej på det. De kommenterar hur människor är som använder den här appen och sen går de vidare. Och ja, hade man gjort det lite mer på det viset så hade det varit lite, lite smartare. Det hade kanske fyllt en funktion. Man hade inte kanske fått så mycket reklamintäkter. Men eh, det här hade ju. Det, det var ju ett grepp i alla fall. Det, det hände någonting och då, de tänkte till lite grann. Och de ville vara lite, lite snitsiga. Och ja, det. Där, där fanns det i alla fall någon, någon liten, liten ljusklimp med, med hur de hanterade det här materialet. Men ja, sen, sen gick det ju bara ut för och uppför och utför. För sen ska det ju bli eh, Spotifyberg och dalbanor och allting ska vara så häftigt. Och ja, verkligen göra det till just en, en reklamfilm. Så ja, det, det, det lilla de fick mig att höja på ögonbrynen när det gällde Facebook. Det, det ebbade snart ut och blev bara... Jag hade en, vad ska man säga, bitterhet mot slutet tror jag. Ja, det finns ett par små guldkorn här och där kan vi vara generösa att säga. Just Facebook-skämtet tyckte jag också var ganska bra i förhållande till allt det andra. Och det finns ett par små saker här och där som jag tyckte, åh det där var lite smart åh hade man gjort en grej av det där så hade det kunnat bli mycket intressantare och så vidare. Givetvis gör de ju inte det och det är saker som de bara har slängt in där som, som rekvisita och inget annat och det är synd för jag tror faktiskt att det finns någonting här som hade kunnat bli en intressant film trots att hela filmen i sig känns ganska så onödig, det, det mm. finns inget här som känns direkt och den här, den här historien skriker om att berättas det här är någonting som vi aldrig har sett tidigare, det här är någonting som kommer att vara en, en, en film som står i årtionden kanske århundraden som ett exempel av filmmakande idag, nej, inget av det stämmer, det här är en film som är ganska onödig om vi är helt ärliga och det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar vad är det för någonting vi har sett till idag? Jo, vi har ju sett på The Emoji Movie från 2017 i regi av Tony Leanders och med så kallat manus av Tony Leanders, Eric Siegel och Mike White. Och jag minns fortfarande den gamla goda tiden när emojis kallades smileys. Men jag antar att de ändrade det för att det är 700 000 andra symboler nu mer än bara ansiktena, Men för all del. Och... Jag gillar koncept när man ska hoppa in i datorn eller i det här fallet i telefonen för vad händer egentligen i en telefon? Hur kan det här tolkas med lite mer mänskliga termer? Hur kan man göra antromorfer av det som händer i en dator och så vidare? Det finns mycket där som, som man kan bygga på. Tron är ju ett bra exempel på det. Frågan är bara om Sony hade rätt inställning när de började pilla med den här filmen. Jag skulle vilja säga nej. De, de har bara haft den absolut ytligaste idén och sedan har de letat efter den absolut ytligaste historien och sedan har de känt att äh, vi kanske måste pressa in någon form av äh, samhällskritik här. Äh, vi stoppar in en rollfigur som kommer att vara den som är på något sätt den, äh, den medvetna, den som, den som fattar grejen som ska upplysa alla de andra om vad som är fel och den här är den enda som verkligen fattar men på slutet så kommer den ändå att, att mer eller mindre svänga tillbaka till den den var så jag förstår inte riktigt vart allt det där samhällspratet skulle, skulle leda någonstans när man bara trycker på återställningsknappen nästan direkt. Nej, nej, precis. Alltså, de försöker ju komma med någonting i den här historien. Men de går ju 180 grader tillbaka igen med precis allting de håller på med. Snubben som är född till att bli någonting han egentligen inte är han ska ju gå på en, en resa för att förverkliga sig själv men ja, titta, det enda sättet att förverkliga sig själv det är att, att vara den person han alltid har varit. Så det, det blir inte mycket av, av en, en, en resa där. Han kan inte bli någonting annat än det han redan är Och det är liksom det, det genomgående temat som filmen eh, jag, jag tror absolut inte ville berätta men som blir summa som summarum av det hela för vi har ju eh, även den här mer allvetande karaktären som har brytit sig ur systemet men som måste rädda världen genom att återgå till att bli en del av systemet och det är, eh, den som eh, hon alltid har varit. Och, eh, ja, Där, där landar det hela. Allting eh, är, är tillbaka på eh, status quo när eh, filmen är över. Det har inte skett någon direkt förändring. Det har inte blivit mer jämlikt i samhället. Det är fortfarande topp och botten skikt. Eh, det, det, det finns inte mer acceptans direkt i, i, i, i den här världen. Det har bara blivit en, en ny norm som man följer tills det, man hittar nästa. Och, ja, det, det, det bara är precis samma sak här. och Bara grejen att göra emojis antropomorfa tror jag är, är, är felaktig i sig. För det, det, det skapar ju direkt ett så hemskt totalitärt samhälle eh, som eh, inte riktigt fungerar i den här typen av film. Mm. För ser man på hur, hur emojiarnas värld ser ut så är de i stort sett slavar under en allsmäktig ledare och hur man än gör så kommer man aldrig ur det där och när själva storyn handlar om att bryta sig loss från normer och bli sig själv som det verkar som filmen vill prata om i alla fall så har man ju målat in sig i ett hörn direkt tycker jag men bara bilden som du bygger upp här och nu låter som en mycket intressantare film än vad det här faktiskt är. Ett system där allting är fast, ingenting förändras, du måste vara det som du har blivit designerad till att vara Oavsett vad du känner för det och viljan att bryta sig loss från ett sådant system kan vara helt enormt men man kanske istället måste ha en revolution för att det ska kunna fungera och så vidare och så vidare. Och i deras frihetssökande så förstör de appen som de är en del av och ja det finns mycket där som hade kunnat vara snyggt och intressant och tragikomiskt och så vidare. Men då hade man inte kunnat sälja det till en barnfamilj, då hade man inte kunnat göra det till en barnfilm och det är ju det de är ute efter. De vill skapa nästa stora barnfilmsgrej som ska kunna slå ner som en bomb. Nu tjänade den här filmen ganska mycket pengar. Jag tror den hade en budget på runt 50 miljoner och spelade in runt 200. Så den, den har ju fått in sina pengar kan man säga. Och det gör mig lite ont att, uh, att få höra. Men uh, de här färgerna har ju lockat barnfamiljer. Den saken är ju säker. Sen om de har fått ut någonting av det, det är en helt annan fråga. Alltså... Det här är ett försök till hjältens resa men, men utan en resa och, och utan en hjälte. Jo, exakt. Alltså, så, så vad är kvar då? Då är det bara resterna, eller det av det man försöker berätta och det är det de försöker raffsa ihop lite snabbt och, och göra någonting av. De här kan inte vara så, så väldigt intresserade av att faktiskt berätta någonting här utan det här är ju en film som är tänkt, hmm, det här med emojis det är, det är ju populärt hos ungarna nu för tiden. Vi gör en film av det. Hur ska vi göra det? Ja, det hittar vi på. Och sen har reklambiten kommit in och så har de byggt grejer runt det. Och ja, det, det här med, med historia, det är verkligen sekundärt i, i Sony-filmer verkar det som. Det är betydligt andra saker de har i, i åtanke. Det här är en sån här typisk snabba pengar film där man försöker casha in på, på populära koncept och sedan bara gå vidare till nästa och Ja, med tanke på vad, vad The Emoji Movie har tjänat in så kan man ju vänta sig både 1, 2 och 17 sådana här filmer i framtiden också. Är ja, tyvärr. Men eh, jag vill slänga in en liten brasklapp i alla fall. Jag vet inte riktigt om manusförfattarna förtjänar det i den här filmen. Men för alla som har producerat en film under Sony, ryktesvägen har jag hört att det är väldigt toppstyrt när det gäller Sony-filmer. Alltså det sitter en kommitté med slipsar någonstans som har väldigt mycket åsikter om vad som ska... In i filmen, ut från filmen och så vidare. Så där är säkerligen en, en stor grupp av filmskapare som har haft en unik idé. Som har haft ett koncept, någonting som de verkligen vill genomföra. Och sedan har det förvrängts och ändrats och blivit en typisk Sony-film. Men, men jag är ganska säker på att det är just eh, toppskiktet här som är det stora problemet. Vad man än presenterar för idéer för Sony, ja då är det här det som blir resultatet. Och det är ett problem för filmbranschen som vi någonstans måste ta hand om. För det här är. Det här är ju bara strunt egentligen. Alltså det här är en enda lång reklamfilm som kunde ha varit någonting helt annat. Emoji-konceptet är ganska dumt som film. Jag kan hålla med om det. Men ändå, man hade kunnat göra någonting med det. Du spontant hade en bättre filmidé än vad den här filmen hade. Och det var någonting som du bara hostade upp för att förklara vad du kände och tyckte. Jag menar, tänk om du hade fått sitta ner och skriva ett manus obehindrat. Det hade ju kunnat bli så många gånger bättre. Men allt nog. Det, det, det här är inget bra manus. Så är det bara. Det finns ingenting att argumentera om här. Det finns små guldkorn som nämnt här i dialogen och skämten och så vidare. Men det är... Det är inte på långa vägar i närheten av tillräckligt för att rädda den här filmen. Absolut inte. Och det är väl hög tid att ta en närmare titt på. Vad handlar egentligen The Emoji Movie om? Jo, inne i våra telefoner finns det egna små världar där apparnas innehåll huserar. I textapstaden Textapolis håller alla emojis till och alla drömmer om att bli den mest använda emojin för att få ära och berömmelse i Textapolis. Med emojin jean är en av de som hoppas kunna bli som han bara kan bli för att slutligen kunna passa in i samhället och känna att han har en plats där han hör hemma. Problemet är bara att Jean inte är som han glider lätt in i andra emoji-uttryck vilket grämer väl honom som hans möföräldrar. När hans första dag på jobbet som emoji går helt åt skogen görs Jean till åtlöje och han bestämmer sig för att ge sig av på jakt efter en mystisk hackare som ska kunna omprogrammera honom till att bli den emoji som han har utsätts till att vara. Och ett koncept som en film där frågan ställs kan jag duga som jag är är någonting jag är helt för. Det är en mänsklig situation som vi alla kan relatera till. Vi har alla stått inför frågan, behöver jag förändra mig för att bli accepterad, för att bli omtyckt, för att kunna fungera i den här gruppen? Och många gånger så inser man, jag är i fel grupp därför människor borde acceptera mig för den jag är och så vidare. Det är någonting som är extremt relaterbart och det är en linje som de hade kunnat gå med i den här filmen. Men nej, de är lite för ytliga, lite för simplistiska och det gör ju att Jean som rollfigur och hela hans historia blir ganska meh om jag ska vara ärlig. Det... Det, det finns inte mycket där att hänga fast i. Det enda man någonstans skulle kunna hänga kvar i det är ju att han, han ska vara en komisk rollfigur. Han är en figur som går från en plats till en annan och råkar ut för det ena bizarra efter det andra. Han är klumpig, han är osäker, han är rädd och han förstår sig inte riktigt på världen som han har hamnat i. I andra händer hade det kunnat vara en riktigt... Ja, älskvärd rollfigur som det är måste jag säga att, att Jean är, är, är helt ointressant. Ja, det är väl ett av problemen när man gör en, en, en huvudrollen till en medperson person Det skapar inte något direkt intresse från första början, utan man, man får ju samma känsla själv också för, för Jean här. Så eh, bara där har man eh, lite skjutit sig i foten, känns det som. Men eh, sedan så, så finns det ju eh, andra känslor i honom som eh, vill bubbla upp emellanåt. Och ja, Då händer det och åtminstone någonting med Jean. Men alltså själva upplägget här är lite märkligt måste jag säga. Det, det kunde ha varit en spännande väg att gå med den här eh, ointressanta figuren som ska blomma upp men naturligtvis det, det händer aldrig riktigt och de hittar inga intressanta vägar att gå eller några roliga vägar heller. Allting han har för sig är ju... Bara just med. Jag fick varken ett leende eller fniss eller någonting när jag tittar på Gene på, på här. Det, det var bara ett tumt stirrande på skärmen och inte så mycket mer. Han har inte getts några specifika egenskaper som jag tycker är, är intressanta. Han är bara är där och... Hans, hans resa engagerar mig inte heller. Det, det är bara så, så tunt och platt och allmänt med överlag. Så de har ju verkligen lyckats fånga grundkänslan i den här rollfiguren. Och jag vet inte om man ska ge en eloge för det för jag vet inte om det är riktigt medvetet här. <laughs> Nej, det är nog bara en lycklig slump om vi säger så. För de har ju gjort allt i sin makt för att försöka göra någonting helt annat. Och det, det finns... Det finns en konflikt här som, som är mer i konceptet en i historien, därför, de, de påpekar väldigt tidigt en emoji måste ha den känslan som de ska symbolisera hela tiden. Där är vissa undantag med emojis som inte är känslor utan mer symboler för någonting som är lite mer fria att agera som de tycker och känner. Men, men just emojis med känslor måste vara fast i det känslouttrycket som de... Som de ska symbolisera och de försöker skämta om att ja, gråtemojin måste gråta hela tiden även om han har vunnit på lotto och skrattikonen måste skratta hela tiden även om han har ramlat och brutit benet och så vidare och där är ju någonting, någonting hemskt och intressant i det konceptet. Problemet är ju bara att de, de lever ju inte upp till det. Alla de här emojisen, de, de uttrycker ju många olika känslor även om de bara försöker till ytan hålla sig kvar i det uttrycket som de ska ha. Så då blir det bara... ...ja, yta över det hela. smile ikonen eller det stora leendet... ...hon är ju jättearg vid jättemånga tillfällen... ...och andra emojis visar ju andra känslor också... ...trots att det, det inte alls stämmer överens med det de visar. Så vad är problemet med Jean egentligen? Han visar också känslor. Är det att han byter ansikte som är det stora problemet? Ja, men då borde ju frågan omformuleras. Då är det ju inte att, att känslan ska ändras utan att hans ansikte inte är konstant. Men det låter inte riktigt lika bra. Nej, nej, exakt. Det är maskerna de ständigt måste ha på sig så att utåt alltid vara den person som de är utsedda att vara annars så blir de klassade som defekta och ja, rent och slett avlivade. Så det, det är ju ett väldigt förtryck i, i det här samhället de lever i och det, det, det var väl kanske det, det egentligen mest intressanta här att det egentligen är en, en dystopi vi stöter på här som de försöker placera en komedi i och eh, den balansgången lyckades de kanske inte riktigt hitta och eh, jag tror inte de, de riktigt förstod det här med, med världen de skapade och, och, och vilken effekt det egentligen skulle ha på filmen här också speciellt när de eh, mot slutet börjar eh, och, och, och verkligen ta och, och stötta hela grundsystemet här också och, eh, och verkligen cementera eh, att, att vi ska vara de vi är, de vi är födda till att vara för vi måste ju gagna samhället som helhet, om vi bryter mot våra satta regler vad som är accepterat för oss då kommer hela vårt samhälle att kollapsa, så att det, det, det är ju slaveri på, på högt nivå här, och i en barnfilm som inte förstår vad, vad det är för ämne de, de verkar ta upp här också så att det, det är väldigt spännande i, i det avse. Men eh, det är alltför uttröttande för att verkligen kunna hugga tag i. Och det är, ja, resan som Gene som gör här i den här spännande världen. När han inte kan kontrollera sina känslor. Att de kommer fram precis när de, de inte ska göra det. Han eh, kan inte ha den här masken på sig jämt och ständigt. Utan han, han bara brister ut. Han är en känslomänniska och det är det som sätter honom i trubbel och han får ju Textopolis ja, moraliska väktare på sig och blir i stort sett utsatt för en jakt på liv och död så han måste fly från staden för att hitta en plats där ja, han kan söka skydd och försöka bli den person han, han behöver vara för att komma tillbaka till staden igen och under den resan så tycker man ju logiskt. Man borde ju kunna hitta någon intressant punkt och ta det hela till och att få det hela och vändas lite grann. Men nej, Jean. Gene tar inga sådana vändningar. Eh, när man tror att det ska ske så sker det snabbt en kovändning. Och sen är han tillbaka på, på ruta 1 egentligen också. För hans del kanske filmen slutar något bättre än vad den var i, i början. Men ja, allting är ändå precis detsamma tycker jag. Ja, förändringen är inte så stor som man kan tro. Där är kanske en ny ledare i toppen hos Hust härkel. Men förutom det, nej, ingen större förändring alls. Jag, jag vet att det här räknas som en spoiler och att vi försöker undvika att spoilera sönder filmer. Men, men herregud, det, det är en tecknad film av Sony. Vad förväntar ni er egentligen? Det här är så, så basalt och så simpelt som det bara kan bli. Det är klart att det stannar där det börjar. Och jag vet att det här är ett litet sidosteg men jag måste ta upp det för det frustrerade mig enormt mycket. När Jean ger sig av med sina vänner ut på den här resan för att hitta till molnet. Där all information finns och förhoppningsvis han ska kunna skriva om sig själv till att bli den han borde vara. Då, då ger de sig ut och börjar gå på, på bakgrunden i telefonen där alla de stora apparna finns som enorma kvarter och då får de veta att den snabbaste vägen att ta sig från en app till en annan det är att kasta sig in i appen och gå igenom det här programmet och trillskas igenom vad det nu må vara men det är det mest ologiska jag någonsin hört för det blir en betydligt längre resa och det är ju det de vill naturligtvis det hade blivit en ganska tråkig historia annars men det snabbaste sättet att ta sig från den ena appen till den andra borde ju att gå vid sidan av dem. De, de gör ju det vid flera tillfällen och det går ganska snabbt. Och på kartan som vi ser där de visar att vi måste gå från den här punkten till den här punkten. Det hade tagit fem minuter så hade allting varit över. Men nej, vi kastar oss in i appar för att vi ska ha de här häftiga miljöerna naturligtvis. Men... När de uttryckligen säger det här är det snabbaste sättet och de bevisligen motbevisar sig själva, då gör det mig extremt frustrerad. Ja, eller hur? Ja, det, det känns inte alltid så logiskt men det är ju logiskt med tanke på att annars kunde vi inte ha de små reklamsnuttarna för musikappen, för dansappen och, och så vidare. Så resan följer en viss logisk väg om man ser det från en, en, en Sony-producent-synvinkel kanske, eller hur? Ja, men då hade de ju kunnat göra en grej av att man kan inte hoppa ut ur en app. Man kan bara hoppa från en app till en annan. Så vill man mm. ta sig till en app väldigt långt bort, då måste man gå i dem. Men eftersom de gör en grej av, vi kan gå ut och vi kan existera i, i mellanrummet mellan apparna. Då försvinner ju en stor del av spänningen åtminstone för mig. Håll det koncist, håll det som någonting som är mer i linje med den världen de försöker bygga, men ja, nä. i ena sekunden funkar det på ett sätt, i andra sekunden fungerade det på ett annat sätt och det frustrerar mig. Att andra saker som att en firewall är en bokstavlig firewall, det har jag inga problem med. Det är det är enkla sättet att försöka förklara datorfenomen eller datorkoncept, det är helt okej. Okay. Jag, jag är okej okay med att Twitter är en blå fågel. Det, det säger sig själv mer eller mindre. Men när enorma bitar som påverkar hur historien rullar på helt plötsligt inte stämmer överens med sig själv. Det gör ju att den interna logiken är helt vansinnig. Och då går det inte att ha vare sig problemet, resan eller hotet på allvar. För... Vi kan skriva om det så i, i nästa scen är det någonting helt annat kontra vad det var för, för fem minuter sen. Ja, jag håller med definitivt. Alltså den interna logiken är vansinnig och den är vansinnig på alla plan, alla sätt och vis. Hur man än ser på den här filmen så är det här vansinnig. Eh, och ska man se till, till karaktärerna här så... Ska man se det till filmens fördel att de, de håller sig väldigt konstanta i alla fall. De eh, ändrar inte eh, karaktärsdrag mitt i filmen och blir precis vad, vad filmen kanske behöver att de ska vara just då. Eh, så eh, där är det åtminstone eh, något som är, är genomtänkt. Dåligt genomtänkt naturligtvis men... Eh, det är, det är tänkt att det ska vara på ett visst sätt och de har lyckats hålla det där också. Så det är väl det är, det är, den största dos jag kan kasta till, till den här filmen när det gäller upplägget här. Och, Ja, även om, om Jean är extremt tråkig så tycker jag ändå att T.J. Miller kanske tillför något lite i, i rollen här som, som rösten, det, det finns en, en liten, liten knutta liv här och det skulle behövas betydligt mer men vad fanken kan man göra med det här materialet? Ja, när du ska porträttera en me så kanske man inte kan förvänta sig alldeles för mycket, så T.J. Miller försöker, jag kan tycka att han, han har sina poänger här och där, det är bara det att manuset tynger ner honom, filmen tynger ner honom, allting tynger ner honom, så det det är motvind hela vägen så jag vill ändå ge honom en liten eloge för att han försöker, han ingjuter ju det livet som finns i Jean. Sen att det inte är särskilt mycket, Ja, det, det kan vi diskutera till dumme dag om vi vill men ja, jag vill inte belasta Miller för den här rollfiguren, han gör vad han kan. Ja, eh, som sagt då. Hur engagerad kan man vara när man eh, är med och gör en röst i The Emoji Movie egentligen också. så eh, jag, jag bannar inte TJ Miller här. Han... Eh... Han råkar skriva på kontraktet här och sen har han eh, gjort något med det i alla fall. Eh, det skulle behövas eh, smärre mirakel för att eh, filmen skulle lyftas. Och, ja, det, det, det är någorlunda godtagbart får väl jag säga i alla fall. Man eh, hade kunnat exekvera det lite bättre men jag tycker ändå att det är ja, ja, okej okay, kanske. Men där Jean saknar liv så kan vi ju säga att hans kompis har alldeles för mycket liv. För oj vad det här är en spidad rollfigur. Den där sockerkicken som de försöker skämta om att han får i en viss spelapp. Den tycker jag finns med genom hela filmen. För vi har ju High Five här. En uh, High Five emoticon som... Uh, han har varit på topp men han har ramlat ner i popularitet och allt han vill är ju att komma upp på toppen igen för han han gillade verkligen att vara en, en populär emoji och när Jean tvingas fly så hänger han med därför eh, i hans förvirring och dumhet så tror jag han naturligtvis att det är han som är den jagade därför att han har ju varit populär så det, det måste ju bero på det. Och de här två bilderna Ja, vi kan väl kalla det för vänskap, för jag, jag kan inte komma på ett annat ord för det. Och det är nog den, den varmaste relationen som Gene har i den här filmen med, med High Five. Jag kan inte riktigt förstå den, men absolut, vissa vänskaper här i världen är ologiska och konstiga. Men så länge de funkar, varför inte? Problemet är bara att High Five går från att vara... Smått underhållande här och där, till irriterande, till rent utsagt frustrerande med, med sina ordvitsar, sina dumheter och sina... Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det. Men, men det är mycket ordbajseri pågående här. Och... Jag vill säga att den här rollfiguren är okej, okay, men han är mer enerverande än så. Ja, är är väl bara förnamnet här egentligen. Och, ja, han ska ju vara den hysteriskt roliga eh, bifiguren som eh, följer med vår hjälte på hans resa. Eh, men ja, jag vet inte hur, hur rolig någon tycker att han är. Det är säkert någon som, som skrattar hej hejvilt åt, åt High Five. Men jag är inte en av dem i alla fall. Men eh, High Five han vill ju också... Eh, har hjälp eh, utanför appen här för att, att komma tillbaka och stiga i popularitet. Så han har ju också ett litet eh, mål med den här resan tillsammans med Jean Och ja, det, det blir ju inte mycket med, med High Fives resa här. Han är ju... Till en början så eh, enspårig eh, naturligtvis. Men han är ju en, en emoji. Så vad hade man förväntat sig rent karaktärsmässigt. Det, det, är, det är ju bara platt och en känsla. Ett, ett sinnesuttryck som gäller här. Och high five är ju vad han är. Och det kan man ju inte direkt klandra eh, den här rollfiguren för. Men eh, ja, han har ju en... en eh, också en, en viss tendens att som han ville trycka på saker och ting och här kommer vi även tillbaka han vill ju bli någon annan för att eh, höja sig själv i popularitet och stiga tillbaka igen, men återigen så, så vill ju filmen att han ska gå tillbaka till eh, det vad han var skapt för att göra och sina naturliga instinkter för att rädda världen vilket, eller rädda situationen vilket han faktiskt gör också och det gör han ju inte genom att, att utvecklas som person utan att, att gå tillbaka just till grundpersonen som, som han är här så High Five kommer ju som emoji och som rollfigur inte någon vart här överhuvudtaget och James Corden han är väl kanske lite för enaverande i rösten här också, han är säkert Passande, eh, som eh, överanergisk eh, high five snubbe men eh, oh, jösses vad va hans gilla stämma eh, blev som knivar i mitt öra efter ett tag här. Jag kan tycka att han låter lite för sofistikerad för high five. Det är någonting med dialekten där som inte riktigt stämmer med den typen av rollfigur som high five är. Jag hade förväntat mig någon mer i stil med Jack Black eller liknande. Någon som vi är vana att se som en, en klumpig, skrikig och skämtsam figur. James Corden... Han, han kan vara kul men som sagt var det är någonting här som inte riktigt stämmer med, med rollfigur och röst. De, de synkar inte helt. Sen vill jag tillägga att det var faktiskt två ögonblick där jag tyckte att High Five var kul. Det ena är i dansappen där det visar sig att den klumpigaste och dummaste rollfiguren faktiskt har de bästa movesen. Han klarar sig bäst och det, det var lite kul särskilt när han svänger på rumpan. Jag pratar inte någon överhängande humor här men det fick mig ändå att le lite grann. Mm. Och utan att säga för mycket så hamnar ju High Five i papperskorgen med en hel del andra saker. Och hans melodramatiska sätt där inne där han ligger och ömkar sig själv kan vi väl säga. Det var också någonting som fick mig att le lite grann. Det var någonting där som bara fungerade. Särskilt med tanke på att han har ett, ett internettroll att prata med. Så, så originella är eh, Sony. Ett, ett nej, troll är ett fysiskt troll med nördigt utseende. Nä, grattis Sony. Hoppas ni eh, patenterade den bilden. Men det var någonting åtminstone som, som gav mig lite liv. Som fick mig att le. Det försvann ganska fort. Men, men jag måste ge High Five de här ögonblicken där, där han ändå fick mig att le. För det var... Någonting resten av filmen inte riktigt lyckades med. Mm, ja, det är väldigt klart för din del Danny att du, du lyckades hitta några sådana stunder där han fyllde en funktion och du tyckte att han var underhållande i alla fall eller hade någonting att tillföra. Jag hade inte några direkta sådana stunder här utan det, det var bara småtenaverande från, från början till slutet. Jag var inte förtjust i den här rollfiguren och det, ja, det, det fanns inga stunder för mig då den övertygelsen tog och, och motbevisade så att jag, jag fick mig lite nöje här. Nej, naja, det här var bara en av de här... Uh, eh, väldigt, väldigt enerverande bifigurerna. Tänk Short Round i hans mest extrema ögonblick där han bara skriker och är galen. Då, då har man lite känslan jag fick av, av High Five här också. Ja, du har rätt. Där är faktiskt lite Short Round-varning över High Five och det är ingen komplimang. Usch, usch, usch. Men jag vill ändå ge Corden en, en liten eloge för att han försöker. Han är felkastad i den här rollen. Han är inte rätt skådespelare för den. Men han försöker ge energi till den. Och det blir alldeles för mycket. Det blir en sockerkick. Och det är inte vad den här filmen behöver. Den är redan sockersöt och färgglad som den är. Det... Ingen bra prestation skulle jag vilja säga men samma sak där som en Miller. Jag kan inte riktigt skylla honom för att manuset är, är skräp och att filmen är skräp. Han är anlitad för sin talang, han försöker delge den, det är helt fel, det kan vi inte belasta honom för. Nej, jag kommer inte att skylla någon av röstskådespelarna här för eh, den här fallerade filmen. Det ligger inte i deras händer, det är inte deras ansvar. De eh, gör säkert så gott de kan och ja, det, det, det finns eh, gott om talang rätt röstskådespelarmässigt här, det finns det. Men, eh, det gör inte den här filmen bra ändå och, det, och James Corden lyckas inte hur bra han än är att göra high five acceptabel i mina ögon. Och nu när du säger att det finns mycket röstskådespelartalang i den här filmen. Jag vet att vi ska gå vidare till den tredje medlemmen i den här trion men jag vill bara kasta in den mest chockerande castingen i den här filmen som finns. För vi har ingen annan än Patrick Stewart som bajs emotikonen, som The Poop och det gör så ont för mig att se den här figuren och att höra Stewarts röst med den. Det det är bara så fel. Jag misstänker att han tyckte det var ganska kul att han spelade den här rollen. Och jag misstänker att Patrick Stewart har kommit till den punkten i karriären där han har gjort väldigt mycket med värdighet. Nu tycker han att han kan kosta på sig att göra saker bara för att, över äh, vad det låter kul. Men ändå, det gör verkligen ont i hjärtat att veta att han är med, men i den rollen. Det är väl nästan det, det största skämtet i, i den här filmen som eh, de verkligen verkar stoltsera med också. Att med stora bokstäver bara skriva ut Sir Patrick Stewart as poop. Eh, det, det är höjdpunkten av humor i den här filmen men eh, ja, jag skrattar fortfarande inte här tror jag nej. <laughs> Nej, ja, jag skrattar mer åt dina reaktioner än jag skrattar åt filmen. Och det, det säger en hel del faktiskt. Men om vi ska hoppa till vår tredje medlem här så har vi ju Jailbreak. Som är hackon som ska hjälpa Gene att ändra så att han blir en meh. Istället för vad det än är för emotikon som han faktiskt är. Och... Jailbreak är väl den rollfiguren som de har försökt stoppa in mest social kritik i, mest energi i, mest medvetenhet i. Problemet är bara att det leder ingenstans. Hon har en hel del uttalanden som skulle kunna vara insiktsfulla. I en annan film, och om man backade upp det med annan dialog efter de där uttalandena. Men som det är just nu, så blir det små poler av, åh, intressant. Vad ska det här leda? Och det leder ingenstans. Det är som en. en droppe vatten i öknen. Det, det är bara puff så är det borta och det har inte lett någonting. Och det är synd för Jailbreak som rollfigur är ju en som skulle kunna vara enormt intressant. Hon har ju ett förflutet som vi inte ska spoljera. Men jag misstänker att den som är lite observant kan räkna ut det efter 15 minuter av filmen. Men ändå, jag tänker inte avslöja någonting. Hon är ju mer än vad man kan se- Problemet är att... Monusförfattarna har ingen aning om vad de håller på med. Nej. Återigen. Eh, här försöker de göra... Någonting mer på allvar. Att eh, Jailbreak faktiskt har, har valt... Bort sitt liv. Och gett sig av. Eh, och avsagt sig. Eh, hela samhället. blivit en rebell. och ja, Valt att göra sin egen grej. Eh, och... Det tyckte jag var, var helt okej okay när man stötte på den här figuren och när man börjar lära känna henne lite mer vad det hela eh, handlar om. Men ja, tror ni inte att de ska lyckas eh, och, och bara skriva baklänges igen så att eh, även den här rollfiguren hamnar på exakt samma ställe och eh, ja, verkligen inte har någonting att säga längre utan hon... Hon fogar sig till, till massorna, hon äh, återvänder och ja, det, ja. men Jesus, alltså det, man hade åtminstone kunnat knåra till det här lite grann. För här verkar de ju faktiskt ha bemödat sig lite med att, att skriva en någorlunda intressant rollfigur, mm. men nej. Det, det var för, för tråkigt kanske att eh, ge sig in på det här eller kanske för, för hotfullt för eh, familjer att de inte eh, vill att barnen ska växa upp och tro att de, de bara kan strunta i allt och bli vad de vill bli för det, hur skulle samhället se ut då? Eh, så jag vet inte vad, vad i hela världen det handlar om Men eh, Jailbreak var en karaktär som visade lite potential Men som de bara tog och kastade Sir Patrick Stewart bys på Och bara och tydligen För ja det, det sker bara ingenting här Och här blir man så besviken faktiskt Och... Eh, Ja, Anna Ferris. gör väl också en okej okay insats här och försöker göra någonting med, med Jailbreak. Men ja, det, det är inte så mycket att leka med här heller faktiskt. Trots att hon kanske är den mer invecklade karaktären så finns det inte så mycket man kan göra med henne känns det som. Nej, hon är ganska inringad när man börjar inse vad det här är för rollfigur och vilken kurva den har- jag vet inte riktigt om jag skulle kalla det kurva. Men det är uttrycket för de här sakerna. Så ja, utvecklingskurvan är ju ganska sned och vriden åt alla möjliga håll. Och den hade kunnat vara så intressant. Det hade den. Jag såg verkligen fram emot Jailbreak när man började se vad det här skulle bli för rollfigur. Och man anade att det fanns någonting mer och så vidare och så vidare. Och så blev det hankaka av det hela. Det är ingenting som Anna Ferris kan ha äm, skulden för. Jag tycker att hon försöker inljuta liv i Jailbreak och göra henne sympatisk om en mörk och lite nedstämd. Någon vidare hacker tycker jag inte att hon är därför att när man äm, kommer i situationer där hon skulle kunna hacka förbi saker och ting så är hon ganska värdelös. De kommer till bland annat Firewallen och de måste ta sig igenom den för att ta sig till molnet. Och det enda hon säger är vi behöver lösenordet för att ta sig igenom. Det är inte att hacka att, att gissa lösenord. Det är någonting helt annat. Det, det kan vem som helst göra att hon står och trycker på sitt lilla keyboard där samtidigt som de som de gissar vad som är lösenordet. <laughs> Det är inte riktigt vad jag skulle kalla att hacka. Det är kanske vad ett litet barn tror hacking är. Men eh, det hade varit betydligt intressantare om Jailbreak hade hittat bakdörrar. Eller hade kunnat eh, ändra på program så saker och ting hade hänt istället för som det skulle vara och liknande. Det är mer vad jag associerar med att ha hackertalanger. Särskilt i en värld där allting går att påverka för allting är genererat av en dator. Men ja, Pssst. Vad vet jag? jag? Jag är bara en kille som podcaster. Ja eller hur. Ja Höjden av eh, Jailbreak's hacker-kompetens verkar nästan vara att använda en, en GPS för att navigera i, i den här smartphonen. Men eh, annars så ser jag inte mycket, eh, mycket hacker-grejer här inte. Men eh, ja, det är ju egentligen inte vad, vad den här karaktären handlar om. Och eh, det verkar vara någonting som eh, manusförfattarna glömde bort väldigt snabbt igenom. Också, att eh, man faktiskt kan, kan dra nytta av en person som kallar sig för hackare och skapa lite spännande och intressanta scener där man försöker fly undan ens eh, förföljare. Det hade ju öppnat en del spännande möjligheter där men, men det kräver talang och det, det är väl inte så ni har att göra med. Absolut inte. Produktplacering ja, talang nej. Men om vi ska gå vidare från rollfigurerna då och prata om talang och prata om det visuella istället så kan vi ju inte säga annat än att det är en väldigt färgglad och neonaktig film den här för alla färger skriker åt den genom hela filmen. Och visst, det är en animerad film. Visst, den ska vara färgglad. Visst, den riktar sig i huvudsak till barn. Men ibland blir det verkligen överväldigande med allting som kastas mot den. Jag vet inte om det är jag som börjar bli gammal eller vad det är som händer här nu. Men det, det var verkligen en intensiv upplevelse att titta på de här bilderna. Det går verkligen i hundra hela tiden. Och visst, det finns lite små skämt som är gulliga här och där som har med färger och atmosfär och liknande att göra. Men... Det är samma sak där som är många utav de andra guldkornen. Det är långt ifrån tillräckligt för att göra någonting här sevärt. Det är en väldigt lat film med sin design och de försöker gömma det bakom effekter och färger. Men som nämnt, det är en lat design, det är en lat värld, det är lättja i precis allting... Det, det finns några talangfulla människor där som vet hur man sitter och, och gör datorgenererade bilder. Men de är nog väldigt ensamma på Sonys kontor. Mm, ja, det är, det är nog inte det, det lättaste i världen att, att ta sig an en, en, en sån här film skulle jag säga. För... Hur lätt är det att göra någonting spännande rent visuellt med en film som handlar om platta gula ansikten egentligen och det försöker man ju väga upp med, med bakgrunder och miljöer med just färger och, och ljus och ja, lite spännande former och annat men det är också tråkigt ändå, måste jag säga. Det, det finns ingenting som drar till sig mitt intresse här någonstans. Det är, det är ganska tråkigt i sensatt och designat från början till slut. Jag, sen ser inga speciella eh, moment eller scener i den här filmen där man känner åh oh, här har man tänkt till att berätta någonting rent visuellt på ett bra sätt, här lekar man lite med kameravinklar och perspektiv här tar man och eh, gör snygga, fina spänningscener actionscener eller eh, klipper ihop någonting med fin komisk timing utan nej, det, det blir bara Lite allmänt platt och tråkigt, det säger ju visserligen inte fult ut, det inte bara långa vägar, det är ändå eh, kapabelt genomfört på, till en viss nivå, men det är alltså ingenting som direkt sticker ut här, utan det, det, det är bara en, en platt film rent visuellt tycker jag. Vi ska kanske påpeka att det är en radikal skillnad mellan design och tekniskt kunnande, för... Vi har ju ändå folk som sitter på Sonys kontor som vet hur man gör snygga bilder. Men designavdelningen har gett dem ett material som är urbotat tråkigt att arbeta med. Det spelar ju ingen roll hur de ljuset och figurerna, hur de, de form ger dem om råmaterialet som de har fått är. Meningslöst Det spelar ingen roll vilka texturer De kastar på saker och ting Om det är ointressant redan från början Man kan Man kan hela glitter på en låt För att få den att se spännande Och intressant och lite festlig ut Men det är fortfarande en låt Det, det går inte att komma undan Från det Men jag skulle vilja påpeka Att det finns ett ställe som jag tyckte Var lite kul Med designen Väldigt förutsägbart, absolut. Kanske inte hundra procent originellt, visst. Men för mig kändes det ändå som att åh, här försökte de tänka lite grann åtminstone. Och det är när de besöker en viss musikapp för att de måste ta sig igenom den. Och eftersom musik är våglängder, vågor, vatten ja, då måste man ta sig igenom den med båt. Och det var det var lite... Det är kul, kunde jag tycka. Det fanns en liten känsla där att ja, ah, de, de försöker vara lite smarta här och lära, lära barn någonting. Det, det är helt bortkastat, men, men absolut, det, det finns någonting där. Kanske någonting som bara kittlade mig och inte dig, men det är någonting. Ja alltså själva konceptet där fungerar ju men genomförandet av den reklamfilmen som de har i, i musikappen, jag tyckte den var nästan till horribel. Eh, de, de, de gör ju ingenting med den här idén det är den, den tristaste mjäkigaste berg- -båttur, eller flumride eller vad man ska kalla det eh, som jag kunde tänka mig jag, jag fick inte ut någonting rent visuellt av det hela där de gjorde inte någonting med den grejen utan det, det blir bara lite, lite saker som hände lite i förbifarten här. Ja, man hade kunnat snitsa till det lite till för att få det någorlunda effektfullt men ja, det, det, det tog man inte direkt med storm om man säger så om vi ska vara helt ärliga så är ju hela den scenen bara för att Jailbreak och Jean ska hamna tillsammans i en båt därför att där är någon någonstans i manusavdelningen som har hört att det är romantiskt när två stycken åker båt tillsammans och är ensamma och kan konversera och så vidare gärna med lite musik i bakgrunden så de hoppades väl att om de slängde in det där skulle det betyda åh oh, där är saker som händer mellan Jail Break och Jean, det är ju långt ifrån tillräckligt för att det ska finnas någonting där det är en scen som man måste fylla med ett material men, men Sony tyckte att det räckte med att vi, vi stoppar in scenen så är det ja, mer behövs väl inte och där har de ju fullständigt missat poängen Eh, ja, det är alltså... Eh, Emoji-filmen är väl filmen om missade chanser här också i, i mångt och mycket. Eh, men här kunde man eh, göra någonting mer och, och få det eh, och, och klicka lite bättre. Det, det får man väl eh, ändå säga. Men eh, ja, det är väl ändå kanske höjdpunkten på det visuella planet rent konceptuellt i alla fall. Jag kommer inte på någon direkt annan scen som riktigt får mig att, att tänka att animatörerna har tänkt till att här har man funnit en, en fin design eller här har klipprummet verkligen varit igång. Här har man verkligen eh, fångat en, en snygg scen bra med, med kameran här. Utan nej, det, det är bara eh, medelmåttigt eh, hela vägen här och ja, det, det, det passar väl med konceptet ganska bra också måste jag säga jag kan tycka att piratappen är ganska kul i den här filmen också. Och sättet som de har tolkat en trojansk häst var, var lite käckt också. Väldigt, väldigt små saker. Ingenting som direkt höjer filmen. Men från ett visuellt perspektiv tyckte jag ändå att det var, det var lite kul. Långt från originellt, men äh, någonting som i en bättre film hade varit kul och intressant. Här blir det bara... Jaha, okej. Okay. Vad händer nu? Och det är inte bra att ge en film med som betyg på, i, i någon form. Men det är ju vad vi landar med den här. Även i det visuella. För som sagt, även om de har folk som kan få saker att se väldigt intressanta ut med färger och former. Har man inte en... En kul estetik som man vill visa upp och intressanta karaktärsdesigner och liknande så blir det ju ganska så intetseende hur mycket pengar man än slänger på um, det grafiska här. Det, det är en tråkig film rent visuellt, kameravinklar är ganska intetseende klippningen är funktionabel får man väl säga för jag hade ändå en aning om var vi var i handlingen och när man hoppade fram och tillbaka så kändes det hyfsat naturligt det måste jag ge den men å andra sidan är det ju minimum för vad man kan förvänta sig av en film en film ska ju faktiskt berätta en historia i en följd som känns naturlig att göra det är inget beundransvärt det är att göra vad man ska Ja, det är faktiskt sant. Men ja rent visuellt har man väl ändå lyckats få en högst onaturlig film och ändå få någonting som håller den samman ändå. För rent visuellt så är det ju konstant, det känns ändå någonting, en, en bas, någonting solidt att verkligen luta sig tillbaka på. För det är inget som riktigt så sticker i ögonen här ändå. Det är det är resten av filmen som, som sköter om. Det, det, det visuella, det, det gör sitt jobb men inte ett uns mer än så. Det är bara precis det som behövs för att gå vidare till nästa och inte något mer än så. Så att det, här är det, siktar man inte direkt mot skyarna om man frågar mig. Nej, man siktar inte ens på trädtopparna utan man håller sig väldigt, väldigt nere på marken. Och det, det är synd för som nämnt, det finns idéer och koncept här som är värdigt att skjuta upp i stratosfären. Men det kräver ju lite entusiasm, det kräver ju lite kreativitet, det kräver ju ett stöd från slipsarna. Inte en massa så kallat micromanaging, men, men det känns verkligen som att hela den här filmen är full av sånt där. Små, gör det här, ändra det här, fixa det där, lägg till det där och så vidare och så vidare. Och det gör ju att det, det, det får ett väldigt specifikt uttryck. Det känns ju inte som någons koncept, det känns ju inte som någons idé, det känns ju inte som någons passionsprojekt. Det känns ju bara som en film som har skapats av ett bolag utan konstnärlighet eller passion. Eller hur men så står det ju faktiskt Sony på den här filmen också så det, det är ju som ett dödskalle emblem när det gäller att välja film också. Så, så det faktum att det här bara är ett, ett havsigt hopkastat projekt för att och, och tjäna sig lite, lite snabba pengar det, det bör inte förvåna någon vid det här laget tycker jag. Nej, och Sony behövde väl en kassako för det har väl inte gått jättebra för dem de, de senaste åren här? Inte utan anledning kan vi väl säga. De har ju inte producerat saker som har imponerat särskilt mycket. Och med det sagt så är det väl hög tid för oss att summera den här filmen och jag misstänker att inga av våra lyssnare är särskilt förvånade över slutorden som vi kommer att ha för vi har varit ganska konstanta i vår kritik här. Det skulle förvåna mig enormt mycket om det började dyka upp röm. Ja eller hur men ja visst är det märkligt att, att, att den här högt ansedda och prestigefulla studion som Sony är skulle kunna producera en skälös skräpfilm utan innehåll och sedan bara ge oss en reklamkavalkad riktad åt lättpåverkade människor för att tjäna hack på ett populärt filmen eller hur? ja nej Jag orkar bara inte spymergalla på värdelösa Sony mer jag, jag vill inte äta mer av, av den skit som det producerar Uh, och jag orkar knappt säga någonting mer om The Emoji Movie. Jag, jag är bara som just nu. Jag, jag, jag kan bara undra om hela filmen bara var ett ironiskt skämt från Sony sida. Men så är det förmodligen inte. Så, så hur ska man sammanfatta det här? The Emoji Movie är skräp om ni har missat det. Vad, vad annat kunde man förvänta sig? Det är en dåligt utvecklad idé som man slapphänt försöker bolla med och tillföra den simplaste av handlingar och ja, man misslyckas brutalt. Karaktärerna är så oerhört tråkiga och det, det finns inget jag uppskattar med, med deras tolkning av, av trötta uttjatade stereotyper. Visuellt är det ja, kanske okej okay, men eh, även här väldigt skärlöst och inte med någon flärd eller finess överhuvudtaget. Ja, jag blir bara så trött på The Emoji Movie. Alltså det, att denna film överhuvudtaget får existera är en skymf mot filmbranschen. Men eh, däremot en bra reflektion av den värld som vi lever i och den, det rådande filmklimatet. Så eh, ja, jag kan bara råda alla att hålla sig så långt borta från The Emoji Movie som det bara är möjligt den här typen av film det, den kommer bara att komma igen och igen så länge som folk ser på fanskapet. Så, ja, det, det, det är ju vi tittar eller rättare sagt våra plånböcker som styr vilka typer av filmer som produceras och Ja, det är väl bäst jag avslutar här när mitt brandtal sätter igång på allvar för då får man nog inte tyst på mig. Men eh, låt oss utnyttja vår makt att göra film till en positiv upplevelse en snälla. Ja, film som medium ska ju vara en chans för någon att berätta en historia, att förmedla en idé, att väcka tankar och känslor och förmedla någonting om den mänskliga naturen. Allt sådant lyser är sin frånvaro i den här filmen för The Emoji Movie är det plattaste och tunnaste jag har sett på väldigt, väldigt länge. De små guldkorn här och där som gav mig ett litet leende eller ett litet skratt eller gav mig lite, lite, lite hopp om historien det drunknar i den här fullständiga kavalkaden av meningslöshet. Det finns nästan ingenting i den här filmen som, som räddar den. Den är förutsägbar från början till slut. Man kan räkna ut saker och ting ganska tidigt och det visar sig utan större förvåning att man har rätt när det börjar hända saker och ting. Platt, tråkigt, förutsägbart, men väldigt, väldigt färgglatt. Om det är någonting som fungerar i den här filmen så är det ju det visuella arbetet på så sätt att de har kompetenta animatörer hos Sony. Folk som vet hur man sätter ihop en bild. Folk som vet hur man animerar. Folk som vet hur man färgsätter. Och jag hoppas att de här människorna med så mycket talang söker sig till bättre studios för deras talang är bortkastad här. Sony är ett riktigt dåligt filmbolag. De gör bara produktplaceringsfilmer och The Emoji Movie är det bästa exemplet på det. Den hade utan problem kunnat döpas om till produktplaceringsfilmen. Ingen hade reagerat på det, för det är vad som händer. Handlingen är sekundär till att visa upp saker och ting som ganska snart kommer att bli impopulära. Det är problemet med att göra en film eller en historia om något som är väldigt populärt just nu. Om ett par år då har det ersatts med något helt annat. Jag förutser att The Emoji Movie är nästintill intill bortglömd om en 3-4-5 år. Då är det ingen som minns den och alla referenser är så döda och bortglömda att man inte kommer att kunna skratta åt dem längre. Det här är en trasig, tråkig och inte intetsägande kassako som Sony hoppades på att mjölka och jag tycker synd om talangerna som har varit involverade. Jag kan inte rekommendera det Emoji Movie, det här är skälöst, inte sägande och om man tittar på den så ger man mer eller mindre Sony en känsla av att de ska fortsätta ner för den här vägen och det ska vi nog försöka undvika. Ja hörde du Danny och alla våra lyssnare det, det ska vi i allra högsta grad för eh, så som eh, Sony håller på och fortsätter att göra film och ja, det, det, det är bara skrämmande och det sprider sig det här. Jag tycker att eh, det kan vara dags att börja göra lite bra filmer emellanåt också det, men det, det, det är kanske bara jag. Jo men det finns mycket spännande och intressant film där ute som vågar tänja på gränserna och som vågar berätta någonting kul. Och då menar jag inte bara stora och tunga filmer för filmnördar och liknande. Det görs bra popcornfilm, det görs bra barnfilm, det görs bra film generellt. Problemet är bara att de stora studiosen, de vill fokusera på saker och ting som de tror är garanterade att sälja. Och visst, jag kan förstå dem till viss del. Pumpar man in ett x antal miljoner i någonting så vill man ju ha en avkastning på det. Men om det inte har något innehåll och man fortsätter att spy ur sig den typen av strunt Ja, då kommer ju förr eller senare publiken att lämna ens och man gör ju sig själv en björntjänst när man fortsätter så här. Ja du hörru du den. urled i tiden och ja det är kanske inte vi som eh, är satta till att vrida den rätt igen så eh, vi, vi, vi har sagt vad vi tycker här i alla fall så ja får vi hoppas att, att någon kan, kan fixa den här oredan här. Och på tal om oreda så ska vi ju kasta oss in i något helt annat nästa vecka. Vi ska se en film som skulle kunna kallas Nostalgi The Movie istället för Produktplacering The Movie. Men jag har ändå en känsla att det kommer att bli lite mer av den saken också- Förhoppningsvis på ett betydligt bättre sätt, lite subtilare, lite snyggare med tanke på vem som är involverad i projektet men man ska kanske vara lite försiktig med entusiasmen där. Mm, det, det ska man nog vara. Jag, jag, jag sätter nog inte ribban så väldigt mycket högre till, till nästa vecka om jag ska vara ärlig. Eh, för det, det här kan bara bli en ja, minst lika lika tom och platt kavalkad av eh, bara eh, meningslösa eh, referenser och eh, bara... Eh, tomhet i, i berättandet. En, en film som bara går och går utan att, att komma någon vart kanske. Men det, det är en film som jag åtminstone det ger oss mycket ögongodis vad jag förstår. Någon som verkligen försöker trycka in eh, mycket spektakulärt i sig. Det ska ju vara en, en film av episkt slag här och en alternativ verklighet där Ja man nästan är fri att och, och göra vad man vill, vara den man vill och ja, det låter ju ändå något spännande men jag vet inte om allting står rätt i det egentligen. Nej, där är nog undermakter som lurar i faggorna och den här känslan att vara den man är och den man vill vara den ställs ju i stark kontrast till verkligheten som man också måste ge sig i kast med i den här filmen. Det kommer att bli en, en intressant balans mellan det, det tråkiga gråverkliga med det färglada intressanta visuella och... Om det bara kan blandas upp med en bra historia som berättas på ett effektivt sätt, då kan ju det här bli en, en riktigt fantastisk upplevelse. Frågan är bara om den kommer att hålla den jämna takten som vi hoppas på och om innehållet kommer att vara på den nivån som vi hoppas på. Betygen den har fått har varit väldigt goda vad jag har hört, men jag har också hört en hel del... Lite mindre smickrande saker om den här så mm, jag har ingen aning om vart jag kommer att landa men jag tycker det ska bli spännande att koppla upp mig i alla fall. Ja, man får nog i alla fall uppleva någonting och den här gången lär det väl vara en film med någorlunda handling i alla fall. En film som vill berätta någonting. Det är känslan jag har fått. Det kan i alla fall inte vara värre än här i The Emoji Movie i alla fall. Så vi begär oss till en, en annan påhittad värld och vi, vi ser vad vi bjuds på där. Det lär ju bli lite nästan lite skattjakt nästa vecka och det vi lär få lite eh, önskeföre Fulla busar i faggorna Och ja det är en kamp mot klockan och, och allt möjligt spännande Och vi har ju en Riktigt känd regissör I registolen här Som eh, brukar kunna hitta eh, Rätt nivå På sina berättelser Rätt stil, rätt styr och, och har lite, lite Visuell flärd också Så eh, potentialen finns där Men eh, vi får se om den realiseras då tycker jag vi gör oss redo att kastas in i den här virtuella nostalgitrippen där framtid möter det förflutna. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart. Jag heter Danny Arling och jag heter Paavo Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape. Mm.